Akitania limuzean eta puatuziagant orainarteko hiru eskualde bat eginik lehen osoko biltzarra iraganan da aztele nontan bordelen. Eunda laro eta iru osatuko dute akitania berreko legi Biltzarra, eta horitarik dira Euskal Herrian autatuak izan. Bost eskerreko zerrenda bateratutik, iru zentro eskuinetik eta bi eskuin muturrekoak. Alehen guze orainarteko presidenteak bere kargua harra berrituko du eta bere xedeen berri emanen du. Ontotik amar presidente orde autotuko dira eta batzorde iraunkorra osatuko da kontsillari guztien erenarekin. Zigidan 8 lan batzorde izendatuko dituzte: finantza eta politika publikoan, bigarrena berriz, hezkuntza eta gazteriaz, hirugarrena enplego eta garapen ekonomikoaz, laugarrena azpindustria eta garraioak, bosgarrena garapen iraunkorraz eta azken hiruetan laborantza, kultura eta mugasgendiko harremanetaz. Oraindik ere eskualde berriaren izen ofiziala ez denez hautatua izan, villa bateren buruan eginen den osoko bilkuran hautatuko da bai izena eta baita ere eskualde berriko logoa eta irudia ere.